Глава 2. Различаване и единение Санкья йога Санджая каза Виждайки Арджуна от болката и сломен, от състрадание надмогнат, от разум цял лишен и с отчаяни, преливащи в сълзи тъжни очи, ма ето що намира да го промълви. Върховният Бог казва Мой скъпи Арджуна, как така се появи това замърсяване от теб, което те отчая, то не подхожа на човек, който живота си цени и води към позор, а не към рая. О, си не наприта, прита, съвсем не подобава на воин като тебе, доблестен и смел, на малодушие сърцето си окаян да отдава, стани и се сражавай, лък вдвънта си зел. Арджуна казва О, обиецо на враговете, ари судана, о, скъпи Боже, мъдосудана, кажи ми как по време на сражение ще контраатакувам с стрели, достойните за моето уважение, почитани от мен, учители. По-добре в този свят да преживявам от просия, отколкото старейшините благородни да убия. Погубим ли ги, как в победата ще намерим радост, на поръсената с кръв трапеза няма сладост. Кое по-добре със сигурност не знаем ние да победим или от тях да бъдем победени, ако на синовете тук убием, защо ни е животът? А ето ги, пред нас строени. Сърцето ми обременено е от съжаление. Какъв позор. Наред с самообладанието си изгубих и преценка, и трезв зор. Кой е дългът ми? Какво е най-добро за мене? Моля те, кажи ми. На тебе се отдавам като предан ученик. Води ме. Не мога начин да намеря да прогоня аз кръпта, която пресушава безпочтанно всичките ми сетива. Не съм способен да я преодолея, въпреки че мога, богато царство на земята да спечеля, за което полубога, цар на райските планети, даже е понякога мечтал. Дори обаче за таква спечалба аз отказвам да се цапам с тази као. Санджая каза, след като изрича тези пламени слова, предхриши Кеша, господаря на всички сетива, Говинда, аз няма да участвам в това сражение, добавя кеша сетне, замлъква цяло във вълнение. Оцарю, потомък на барата, точно сега, застанал между двете армии с усмивка на уста, Шири Кришна се обръща със следните дълбоки думи към покусени от скръп, свой ученик Арджуна. Върховният Бог казва, «Макар и да говориш мъдри думи, и грешиш. Не заслужава скръп това, защо скърбиш. нези знай, които наистина са мъдри, не тъгуват ни за живи, ни за мъртви. Никога не е било аз да не съществувам, нито ти, нито събралите се тук царе, нито пък някой има основание да се страхува, че в бъдеще душата му безсмъртна ще умре. Тъй както въплатената душа минава, от детство в младост сет не устарява, така и при смъртта в ново тяло тя ще прелети, разумниято това ни се смущава, ни скърби. Осине на кунти, на щастие и нещастие времената поява и тяхното изчезване потомъко на барата с течение на времето, настъпването и изчезването на зимата и лятото наподобява, бъди уравновесен и несмощаван и просто изтърпи им времето. О, най-добър сред всички люди, който не остава в тези изменения, в мъка и радост постоянен, непринуден, той е достоен за безсмъртие и освобождение. Чрез изучаване природата на тялото и на душата, пророците познали истината, са достигнали до заключение, че временото тяло е нетрайно в същината, а вечната душа е непроменливо творение. Душата, проникваща тялото е неразрушима, нетленна, неизменна, вечна, неунищожима. А материалното тяло на вечното неизмеримо и неунищожимо живо същество със сигурност един ден ще загине, тъй, че сражавай се на барата по Томако. Който мисли, че душата може да убие и който мисли, че може тя да е убита, невежеството си няма как да прикрие, не погубва и не гине тя в тялото скрита. За душата няма раждане, нито смъртта я поразява, тя е неродена, изначална и завинаги се проявява. В миналото, настоящето и бъдещето си остава жива, тя не е убивана, дори когато тялото в сражение загива. Как може някой, който знае, че душата е вечна, неродена, неизменна тя самата, да причини смъртта на някого, си не наприта, Или така да стори, че душата му да е убита? Както човек дрехите си на страна оставя, когато остареят и с нови ги заменя, така душата безполезните обвивки изоставя и нови материални идентичности приема. Никое оръжие душата не пронизва, нито огън пламтящ може да изгори, нито вода я е мокри, нито в мъгла подгизва, нито пък вятърът успява да я пресуши. Душата не може да бъде начупена или изгорена, тя не може да бъде разтворена, нито изсушена, навсякъде съществуваща в пространството и вечността, неизменна, неподвижна си остава тя все същата. Душата е невидима, непроменима, и не можеш да си я въобразиш. Знайки това, Арджуна, за тялото не бива да скърбиш. Но ако въпреки това продължаваш ти да смяташ, че всеки път се ражда и завинаги погубва се душата, отново да скърбиш все още не е това причина. Осилно ръки победително на врагове, Арджуна. Неминуема е смъртта за той, що е родено, а мъртвото ще се роди наново несъмнено. За неизбежното няма защо да се скърби, затова дълга си просто парта изпълни. Всички сътворени същества, началото са непроявени, проявяват се в своята среда, а накрая биват пак унищожени. Тъй, знайки, че неизбежна е смъртта, защо е нужно да униваш в скръпта? Някои гледат на душата като изумителна, други я описват като чудно удивителна. Трети слушат разкази за нея, смайващи и дивни, а пак не я разбират невежество незавидно. О, потомокла на барата, разбери добре, че това, което обитава тялото с други думи вечната душа, никога не може да бъде убито, каквото и да става. Затова да скърбиш за живо същество не си заслужава. Още повече ти имаш дълг на войн. За един кшатрия няма работа по-добра, освен за принцип благороден и достоен да се сражава в справедливата война. О щастливи си тези кшатри на които Сражението само се предоставя и е открито Без те да са го търсили, тъй като накрая Това отваря им вратите към планетите на рая Тази праведна война обаче, ако пренебрегнеш Дълга си ще потъпчеш, на честа си ще посегнеш И изгуби от цялата си воинска слава С грях ще се покриеш, о пандава Ще стане тъй, че всички хора те те отдумват вечно за позора, а за човека ползваш се с почет в света, безчестито по-лошо е и от смъртта. Великите бойци ще си от отбой е побягнал заради страхът, и ти, почитаният, ще станеш презрян, като нищожество ще бъдеш пороган. Враговете ти с жестоки думи ще те обрисуват, ще ти се подиграват, че си неумел и плах, и нищо по-болезнено от това няма да ти се струва. Да си помислят, че ти, войнат смел, избягал си от страх. Обит на бойното поле, ще стигнеш небесата. Победиш ли, ще се радваш на земята. Тъй или инак, кажи си, ще успея. Затова сражавай се с решителност, Каунтея. Сражавай се заради самото сражение. За щастие или нещастие не се грежи. За загуба или печалба, за победа, поражение. Така с грях душата ти не ще се опетни. Описах ти до тука мъдростта разбирането за реалността. Сега за преданото служене ще ти разкажа и как да действаш без последици ще ти покажа. О парта, влагайки интелигентността, чрез буди йога в предаността, ще разсечеш оковите на дейността. Не е напразно никога това усилие. В него няма загуба и намаляване. И най-малкото по този път развитие човек спасява от фаталното пропадане. Който на този път е стъпил е решителен в своето намерение. Целта му е една и той я следва без най-малко отклонение. Около Рунандана разумът на Колебливия е разклонен. На мисли нерешителни той вечно пада в плен. Хората с оскъдно знание се привързват към цветист език на четирте веди, където различни кармични дейности се описват за добро раждане, власт и издигане до райските планети. Такива хора казват, че няма по-више от това, защото желаят разкош и наслаждение за своите сетива. От земните удоволствия пленени, от жажда за богатство обезпокоени, не могат да развият те решителност непоколебима и как в сърцата им отдаденост към Бог да има. Ведите предимно и основно се занимават Трите на материалната природа, но истинските мъдреци трансцендентални стават, бъди и ти от тяхната възвишена порода. От всички двойствености безвъзвратно се освободи, презри печалба, сигурност и в аза се установи. Всички веди са от същото значение от каквото кладенците на място с наводнение. Целите им се откриват като широк път за оня, който научил е целта отвъд. Да изпълняваш своя дълг предписан имаш право ти, но не за теб предназначени са от дейностите плодовете. Потиквано желание за резултата ти не дей бъди и към неизпълнението на дълга си не бъди привързан вече. О, Анджия, изпълни дълга си, непоколебим в успех или в поражение. С такова самообладание в духа си ще практикуваш йога на това полесражение. О, Анджия! чрез преданото служене стой на страна, от всички ниши дейности, на Бог единствено бъди слуга. Онези, които искат на резултатите от дейността си да се наслаждават, са корисни скъперници, които в духовно отношение осиромашават. Онзи, който за подовете на делата не жадува, а с предана любов на Господа слугува, от последиците на делата се освобождава, Затова да се вземеш с буди йога, знай, си заслужава, тъй хладнокръвен и уравновесен в безкорисното дело, изкуството на действието ще овладеещи умело. Като наслуженето се отдават с преданост към Бога, великите мъдреци и предани да се освободят могат от резултатите на работата в материалния свят и така да сложат край на непрекъснатия кръговрат, на раждане и смърт, като постигнат състояние, което не подвластни са на всякакво страдание. Когато разумът ти цял изплува на иллюзията от гъстата гора, ще станеш безразличен към това, което чуваш, което чул си или предстои да чуеш в света. Светистият език на ведите престане ли умът ти да вълнува и той остане постоянно в екстаза на духовното себепознание. Душата ти от влиянието на материята най-сетне ще изплува и ти ще си постигнал тъй желаното божествено съзнание. Арджуна пита По какви признаци кешава се познава, кой постигнал е това божествено съзнание? Как мисли и говори, как седи, върви и става онзи, който се намира в свръхсъзнателното състояние? Върховният Бог казва О парта, когато някой изостави всички желания за сетивно наслаждение, възникнали от умствените му представи и с пречистен ум намира удовлетворение единствено в себето това му състояние издава чисто трансцендентно свръхсъзнание. Който е несмущаван от печал и скръп, за когото наслажденията вече не са стръв, свободен от страсти, страх и гняв по своя друм, знай е мъдрец с устойчив и стабилен ум. Човек, който в материалния свят се намира, но от добро и зло неповлиян за винаги остава, като нито ги възхвалява, нито ги презира. Съвършено знание устойчив се установява. Онзи, който сетивата си напълно овладяни, отегля от сетивните обекти в този свят, като костенурка с крайници в черупката прибрани, е с установено знание, мъдър и свят. Въплотената душа може да се въздържа от сетивна наслада, но въпреки това вкусът към сетивните обекти си остава. Изпитава по вкус, насладата не я привлича, Такова съзнание устойчиво с право се нарича. Вихрите стремителни на сетивата окантея, дори на онзи, който се опитва да ги овладее, увличат ума му непрестанно без да спират, макар той мъдрият да се опира. Този, който сетивата неотклонно обоздава, поставяйки ги под контрол неколеблив и в мен съзнанието си винаги установява, известен е като човек с разум устойчив но който обектите на сетивата съзерцава, допуска мислите му да потънат в тях и тъй, привързан, той ги пожелава, а сетне от желанието възниква гняв. Гневливият в иллюзия попада, която му обърква паметта и после в блатото на този свят пропада при загубата на интелигентността. Ала който не изпитва ни привързаност, ни отвращение, Ума изсетивата овладял посредством силната си воля. Следвайки предписаните принципи за освобождение, умиротворен постига милостта на Бога. Този, който в себе си е истински удовлетворен, насред тристранните страдания дори не трепва, съзнание за Кришна той напълно е умиротворен и разумът му не след дълго цялостно укрепва. А не е ли свързан с Върховния Бог той? Нито е мъдър, нито съсредоточен в ума си. Без съсредоточаване има ли въобще покой, а без покой на празно щастие ще търси. Както лодката, оставена да плава по водата, от силен вятър бива надалеч отнесена, така умът, съсредоточен върху едно от сетивата, за разума превръща се в щета нанесена. Затова онзи, който сетивата си възпира и държи ги от обектите им в разлъка, на устойчива основа разумът му се намира и мъдростта му е непоклатима, силно ръки. Това, което е нощ за всички живи същества, е време за пробуждане за себеконтролиращия се светец, а когато другите възбуждат своите сетива, отдръпва се в себе си самовглъбеният мъдрец. Желанията неспирно в човек се вливат, ала постига истински покой. Този, който като океан не се надига, макар с реките да се пълни той. А който се стреми желанията да удовлетворява, се неспокоен и неудовлетворено става. Изоставил материалната наслада, такъв човек като него, отхвърлил собственичество, свободен от желания безпир, пир, живее в този свят без товара на лъжливото си его, единствен той издобива се с истински и траен мир. Достигнал такова съзнание духовно, Човек вече не ще се заблуди, светското съществуване е лъжовно и ако мига на смърт се в него покои, стига в самсара се е скитал, ще встъпи той в Божията обител.